Itt van veletünk Szabó Péter, a figyelő című műsorunk következik, és a mai nap a kapha alkat jellemzőiről fogunk beszélni, és ez ezzel kapcsolatos teendőkről, a szükséges étrendről, életmódról. Ugye ez a a témánk, jó pár alkalom óta beszélünk róla, Ajurvéd a Jurvédá india ősi élettudománya, szó szerint azt is jelenti, hogy élettudománya, a jurvéda, és egészen röviden összefoglalva a lényegét, ami most ide kapcsolódik, három különböző alkatípust különböztetnek meg, a vata, a pita és a kapha alkatot, és persze Senki sem feketén-fehéren tartozik egyikbe vagy a másikba, keverten vannak ezek jelen az emberben. Ellenben, hogyha nem ismerjük a megfelelő alkatunkat, akkor nagyon nehézé válik, hogy hogyan, miképpen táplálkozzunk, hogyan éljünk, milyen életmódot kell követnünk, mi az, amire vigyáznunk kell, milyen tipikus betegségek azok, amik fenyegetnek bennünket és az orvosnak is a gyógyítása függ attól, hogy megismerje a helyes, helyes uh, alkatot. A kínaiak is átvették nagyjából ezt a szisztémát, bár ők alapvetően két, a a igen, igen. Alapvetően két uh, alkatti típus különböztetnek meg, de azon belül nagyon sokféle variációt. Itt nem is az az érdekes, hogy hány felé osztjuk, hanem az az érdekes és fontos, hogy minden embernek meg kell ismerni az orvosnak az alkatát, és saját magunknak is az alkatunkat meg kell ismerjük, hogy egészségesen tudjunk élni. És ez azt hiszem egy merőben új gondolat, ami a nyugati élettudományban tulajdonképpen hiányzik. Hisz mindenkit egyformán ugyanolyan gépezetnek tekint az orvoslás, amit ugyanazokkal a pirulákkal, vagy ugyanazokkal a, a gyógyító módszerekkel kell kezelni. Igen, ez nagyon jól elmondva. Na, akkor hát a kaphatípusú emberek. Hát erről már beszéltünk, ugye egy leírás már történt arról, de azért röviden elmondom megint, hogy, hogy kik tartoznak ide. A kaphatípusú emberek általában zömök, erős testalkatú emberek, akik hajlamosak a túlhizásra. Na mostan a, a még fiatal korban, amikor nagyon aktívak ugye, ezek a kapatípusú emberek, és azok például, akik mondjuk hát, sportolnak, vagy pedig, vagy pedig erős vagy kemény fizikai munkát végeznek hosszú, hosszú időn át, akkor ez izmokba és kemény húsba jelentkezik meg természetesen. De akkor is inkább? tömzsibbek, vagy hogy mondjam, ilyen tömörek, erősebb tömörek, alkotóak, igen. igen, Erősebb uh -huh. is olyan, olyan tömörek. Uh, ami, ami, amikor ezek a tevékenységek úgy megszűnnek idővel, ahogyan korba előre haladunk, úgy ez egyre lazább válik. Uh -huh. Szóval lazábbá válnak ezek az izmok. És uh, sok esetben hájas is lesz ugye az ember. Uh -huh. Szóval nagyon elhíznak az emberek. Uh, és, uh, de ez nem... Uh, Jelenti azt, hogy minden kaphatípusú ember a, a mondjuk túlsóiba szenved. Vannak kaphatípusú emberek, akik szóval a, a, a, a, a, a bizonyos a, a tulajdonságaik a, a kapha típusra vallanak. De mondjuk soványak, például. De mondjuk soványabbak. Soha. Szóval ott is lehet az, ömök, uh -huh. az ömöktest alkat, és az erős uh -huh. csontú, és, és a csontok nehezebbek, uh -huh. meg ezek a dolgok, ugye ezek mindig jelen és vannak. És egy kicsit általában. lassabbak, vagy kicsit olyan... Kicsit lassabbak. Igen. Uh -huh. Általában, általában a nagyon dús hajaik vannak, szemöldökek, a, akkor a haj az általában göndör, vagy pedig... Vagy hullámos. Hullámos, igen, hullámos, inkább nem göndör, annyira hullámos. Akkor, uh, akkor uh, a, a, a bőrük olyan olajos és hideg uh, a tapintásra. Kicsit nedves jellegű? Kicsit nedves jellegű. Uh -huh. Nagyon sok a váladék. Azért, mert a kaphatípusú embereknek a fő, a, a helyei, a, ugye, amik, azok a testrészek, amik a a, kapha -nak a, tulajdon... szóval a kaphához tartoznak ugye, a melkas, uh -huh. a torok, a fej és a hasnyármirigyek, uh -huh. meg a különböző mirigyek, amik ezeket a vállalékokat uh -huh. termelik. Ezek, ezekkel vannak problémáik elsősorban. Ez azt is jelenti, hogy ezek, ha valami bajuk van, akkor inkább ezeken a helyeken jelentkezik először? Természetesen. Különösen a hasnyármirigy, uh -huh. az orrmirigy, ugye ez a színusz, a sinus, amit uh -huh. nem tudom. E, és és a melkas, uh -huh. ugye. Uh, szóval, uh, és természetesen ugye a zsírok lerakódása, ugye a szövetekben, uh -huh. ez jelen van. Na most, amikor egy kapa ember ö, egészséges, akkor tulajdonképpen ez az egyensúly azt szerint, hogy inkább csak egy erősebb alkat, de mondjuk ö, nem, zsíros nagyon. De? Hát pontosan, ugye a, a, fő, a fő dolog az, hogy ezek a szövetek és a szervek a testben stagnáljanak. Uh -huh. Szóval a, ezért a, egy egészséges kapatípusú ember az mozgékonyabb, sokkal mozgékonyabb, és nem, csak, és nem csak, hogy mozgékonyabb úgy látásra, hanem ugye a szervezete belül is úgy mozgékonyabb. Uh -huh. De ezt egy kapának egy kicsit erőltetnie kell, nem? Hát meg kell érte dolgozni. Mert a vata ember, ugye, Igen. csak hogy úgy közbevessük, az elég izgága önmagában is, tehát elég mozgékony. mozgékony. Igen, ő, eléggé magától mozgékony. Is, És nem hajlamos túlzottan arra, hogy meg is hízzon. Pontosan. De viszont, de viszont egy helyes, korrekt diétával majd látni fogjuk, hogy ezek a dolgok elérhetők a kapha számára is. Most akkor térjünk rá egy a, a diétára. Igen. Hát miután a, említettük, hogy, a, hogy a, sok váladék van jelen a, a embereknek a, a, a test, testében, hát a, a legjobb diéta, ami a, ajánlott számukra, az egy meleg, könnyű és száraz diéta. Most mit értek ez alatt, hogy száraz? Hát azt, hogy kevés olajat, és a növényi zsírodékkal. De a vizet azt kell ugyanúgy, nem? Hát a vizet azt kell ugyanúgy, noha vigyázni kell, ha a víz az magába jó, de az olyan ételek, amik, amikben sok a víz, mint például a spagetti, meg ezek a dolgok, ugye aminek a magas a víztartalma, ezek már ártalmasak, mert, ezek, mm. igen, mert a víz az ugye az keresztül megy a testen, mm -hmm. az felhasználja a test, és akkor ugye az kijön. És vagy elpárolog, vagy különböző. Uh, akkor, De a egy batának ez terhelés? Tehát túl erős terhelés a számára? A, ha túl ilyen vizes vagy nedves dolgokat fogyaszt? A kapháról beszélek? Igen. A kapháról? Kapnye. Igen. Uh, igen, határozottan nem jó nekik, nekik vigyázni kell A Például gyümölcsöt. A, a gyümölcsökre vigyázni kell a kaphának, mert ez növeli a víztartalmát a testben. Most egy pillanatra álljunk meg. Aha. Ezért elég furcsa dolog, mert ember arra gondol, hogy hajlamos vagyok a hízásra, mert kapha alkatom van, és pont a gyümölcsökkel kell vigyáznom, ez nem ellentmondás? Egy kicsit ellentmondásos, sajnos, de majd elmondom, hogy miért nem. Okay. A, a gyümölcsök végül is jók, de inkább a savas gyümölcsök javasoltak a kaphának, mint a, a déli gyümölcsök, a narancs, a, grape, a grapefruit, a citrom, a megy, a kivi Ugye a, a nyári gyümölcsök közül, amit Magyarországon megterem, a megy és a birsalma, meg ezek, amik mm. olyan Fanyarab. fanyarabbak, mm. szóval a fanyarabb gyümölcsök, ezek jobbak, mert ezek csökkentik a zsírt a mm -hmm. szervezetbe. Mm -hmm. Az édes gyümölcsök nem annyira. De például egy savanyú alma, az megfelelő? Savanyú alma is mm -hmm. jó, természetesen egy mm -hmm. savanyú alma is, az, az nagyon, nagyon alkalmas, nagyon jó. Akkor hát a zöldségfélék, ezek nagyon jók a kapának, természetesen mindenféle zöldség, és a Ellentétben a vattával, vagy a sapitával, ahol jobb, hogyha megvannak ezek főzve rendesen, ők ehetik hidegen is. A saláták nagyon remekek például, nagyon alkalmasak a kapatípusú embereknek. Mindenféle csira, saláta, akkor a kell, a nyersen is ehetik. És azt, azt is együk nyersen. Uh, nem kell nyersen enni, természetesen uh -huh. egyiket se kell nyersen enni, de, de hogyha például valaki egy, uh, uh, ezt tudom, hogy Amerikában nem szokás, de én például leszek spenót salátát, ami csak spenót. Általában erre a, az, ez a baby spenót, szóval a, a, a fiatal, a zenge, zsenge fiatal spenót uh -huh. a legalkalmasabb, de nem csak az, lehet másfajta spenót is. Uh, ebből egy salátát készíteni. Ez, ez, ez nagyon finom, és akkor különböző dolgokat lehet hozzáadni. A, és nagyon sok fajta saláta van. Ugye, amit az emberek úgy nem is gondolnák, hogy ez saláta lehet. Például az erdőbe kimegy az ember észét, különböző leveleket, és egy remek salátát lehet készíteni, Hát uh -huh, Azért amikor, illik úgy, tudnia, hogy mi az. Hát illik tudnia, hogy mi az, természetesen azért, azért jó, hogyha elvisz magán, valamit... A, van a bűnösök között, a allergia bűnösök között, van a disznóparéi, meg hasonló dolgok. Igen. És ezekből nagyon salátát lehet készíteni. A természetesen. És az utak De. mellett nő, meg a réteken. és általában kikapálják a kertekből, Igen. mert azt mondják, hogy ez egy, egy gyomnövény. És a legfinomabb főzőeket ebből készíteni, Igen. jobb, mint a spenót, Aha. és még értékesebb is. Igen. És azt hiszem, hogy nálunk uh, igazából gyomnövény, Dél-Amerikában, meg a híres amarant, az tulajdonképpen ennek egy változata. Hát, ennek egy változata. Ami ugy ugyanakkor uh -huh. a bioboltokban nagyon drágán kapható. <gül> <gül> Igen. <gül> Na, akkor még elmondanám azt, ezzel kapcsolatban, hogy a kapha típusú emberek a, a, ilyen szeretetre vágyó emberek. A, Úgyhogy nagyon sokszor a, ezt a szeretet és a meghittség érzését azzal kompenzálják, hogy esznek. És állandóan a snack-elnek. Szóval ilyen kis, kis dolgokat raknak be a szájukba hmm. állandóan egész nap. Szóval így, így, így ropogtatnak. Igen. időn kívül dolgokat, igen. Igen, igen. Ez természetesen. Nassolnak. Hmm. Ez természetesen egy. Nagyon rossz szokás. Nagyon fontos az, hogy a, a kapatípusi embereknek az, hogy ne egyenek este, vagy hogyha esznek valami, akkor egy könnyű dolgot, például egy levest, vagy valamit, és nem későbben, mint 6-7 óra. Nem jó nekik tele gyomorral aludni. Nagyon rossz. A, a főétel a főétkezés az általában ebédkor legyen. Na bocsánat, itten, hadd kérdezzek rá, hogy például egy vata, aki ugye egy ilyen vékony alkat, az Igen. például mondjuk nem terheli meg magát annyira, hogyha például este eszik? És A vata fekszik. egészen más. A vatának pontosan az ellenkezőleg az a jó, hogyha kisebb mennyiséget hát sokszor egy nap eszik. Hát ő ehet akár később is. Ő ehet később Tehát is. ez is csak jelzés arra, hogy mennyire kell tudni az alkatunkat, hisz, hisz egy családban mondjuk többféle ember él együtt, vagy egy legyen munkahelyen, legyen. és hát bizony nem mindenkinek megfelelő ugyanaz a Bizony, bizony mm. egy családon belül ez egy nagyon jó, ez egy nagyon jó dolog, mert, mert itt is, hogyha van mondjuk a egy nagyobb család, ahol van négy-öt ember, természetesen nem egy formák, és nem egy formán kell, hogy táplálkozunk, és nem egy időben is talán. Uh -huh. Úgyhogy erre mind vigyázni kell. Uh -huh. És uh, uh, de mint mondom, az nem rossz, hogyha együtt tesznek, csak mondjuk egy kaphatípusú embernek jobb, ha valami könnyű teszik este. Uh -huh. Szóval semmi olyant, amit, aminek a hát a, az asszimilás a szervezetben sokáig tart. A kapának lassabb az emésztés? Hát természetesen, sokkal lassabb, uh -huh. ezért, ezért lerakódnak a dolgok sokkal uh -huh, könnyebben. Uh -huh. uh, akkor uh, a gabonák közül az árpa, a rozs, és ezek a reggeli szirialok, ezek nagyon jók, ugye ezeket Zabpehés, a, a zalpehely, uh, pedig akkor a műzli, a meg ospehely, ezek a dolgok, meg ezek, igen, igen ospehely, ezek a dolgok nagyon jók. A barnalizs és a bazmátir is már kevésbé, a buzakenyér határozottan nem jó. Uh -huh. Az mit, mit okozhat neki, mert ugye azért, ha valaki kenyeret vesz, még, még tiszta roskenyeret kenyeret is néha nehéz kapni, ugye rózsos kenyeret kapni. Mit okoz -e ez a kaphának, ez a búzakenyér? Hát ugye ennek magas a víztartalma először is, ugye, és uh, ugyanez van, a, a, van a, a spagettira, meg a makarónira is, és, uh, és ez a, na ez mi a starch? Na, ez a keményítő, ugye ez nem jó a kapának. Uh -huh. Ez nem igazán jó a kapának. Ez, ez, ez nem tudja elősegíti. jól föl Nem tudja a szervezeti jól föl. Ez uh -huh. is elősegíti annak az ételnek a lerakódását, uh -huh. és a... Ez a közérzetben jelentkezik -e azonnal, hogyha az ember... Jó? nem alkatának megfelelő ételt fogyaszt. Azonnal letargikus lesz az ember. Letargikus lesz az ember akkor például egy kapha, amikor állati zsiradékot fogyaszt, az nagyon ártalmas a kaphának. Ők nem is tudják, de amikor például a, a, a, egy kapha ember megeszik egy pörköltet, akkor bizony nem nagyon akar mozogni utána. Uh -huh. Ugye az biztos, hanem sokkal szívesebben elterpeszkedik a televízió előtt, és, és ami mind azt jelenti, hogy a szervezet lelassul. Ugye azok az enzimeknek a termesztése, amik kellenek ahhoz, hogy, hogy asszimiláljuk ezt az ételt, az, az is lelassul. Minden lelassul, és nagyon sok ideig tart az, amik hát megemésztjük az ételt. Uh -huh. A 8-9 óráról van szó. Uh -huh. Ugye? E, ami azt jelenti, hogy egy nagy részét meg se emésztjük, hanem az csak verakódik mint uh -huh. zsiradék a szövetekben. Uh -huh. A, szövetekbe. a uh -huh. Igen. Akkor a, a kaphának igazából a tejtermékek ugyanígy, miután azok is így kevésbé fogyasztat tejtermékeket, de a jogurt az aludtej, az iró, a kefir, a kecsketelj, ezek jók. Uh -huh. Ennek semmi akadálya ezt, ezt használni, viszont ami nem jó, ugye a tehéntejből készült sajtok. Uh -huh. A tehéntej maga annyira jó, de azért az, az elmegy a fagylart, az nem jó. Uh -huh. fagylalt nem ajánlatos, az édességi közül pedig. nem mi van a párak nincs szüksége húsra. Mert, mert úgyis olyan eredetileg, szóval ők olyan testalkatuk van, hogy erők, erős emberek. Uh -huh. és uh, uh, De hogyha mondjuk húst akarnak enni, akkor a fehér hús mondjuk az, az ami még úgy elmegy. A tojás nagyon ártalmas. Uh -huh. A tojás nem jó. De ezek mind megterhelik tulajdonképpen. Ezek mind végül is megterhelik. Mint mondom, a, a fehér hús az kevésbé. És... Uh, az édeségek közül is ez van, hogy egéli negatív hatása vannak a kapára. Azok az édeségek, amik erősen cukrozottak és fehérliszből készülnek, nagyon rosszak a kapának. Uh -huh. Ezeket nem szabad nasolni. Amik jó, ugye, az a mézzel édesített, a, a könnyű édeségek, ugye, mint például a, Ugye a közel-keleten van ez a baklava, uh -huh. az ilyesmi, ugye ők az érezik ezt, mert, uh -huh. mert uh, tudják, hogy ez. ez ilyen, ilyen dolgok ezek jók. A, a show az nem jó, viszont az erős fűszerek jók a kaphának. Uh -huh. Az erős fűszerek, mint például az erős paprika, a bors, a cayenne paprika, amit valószínűleg lehet itt is kapni Magyarországon, meg. meg Ugye a különböző körik, meg ezek a dolgok, ezek, ezek nagyon jók a kaphatípusú embereknek. Úgy szintén nem árt nekik annyira a kávé és a is a kis mennyiségben, néha fogyaszthatók. Uh -huh. nem, ők egy vatta típusú embernek, azok természetesen ártalmasak, de egy kaphatípusú ember fogyaszthat ilyen dolgokat. A legtöbb, amit inni, a legjobb, amit uh, úgy inni lehet, az a gyógyteja, és a füszerezett teje, mint például a, a... Így az a gyógi tea meg ilyen hasonló? Gyömbérteja. Gyömbérteja, a... Uh -huh. nagyon jó. A gyömbérteja uh -huh. az nagyon-nagyon jó. Uh -huh. Igen, és természetesen, hogyha ézesít, édesíteni akarják, akkor mézzel uh -huh. a mézet lehet használni. Ezek a hideg üdítők, ezek nagyon ártalmasak a kaphatibus olyan, uh -huh. nem jó, De igazából ezek senkinek sem jó. Na azt hallottam, hogy egyáltalán a hideg étel, meg az hideg ital, az, az egyáltalán ártalmas. Tehát az ember inkább langyos vizet kérne, hogy így jön az vonatkozik. Igen, és ugyanez, a vonatkozik, a, ugyanez a vonatkozik például a, a forró ételekre. Az is rossz. Rossz. Uh -huh. Nem javasolt forró ételeket enni. Ugye vannak forró italokat inni. Uh -huh. Úgy szintén például vannak emberek, akik a kávét ugye olyan forrún akarják, hogy vagy akarják meginni, hogy égeti a szájukat, vagy legalábbis az enyémet biztos, hogy égetni, uh -huh. És ez nem jó. Szóval ez határozottan rossz a szervezetnek. A kaphának mielőtt még a, a, szeretnék elmondani egy, egy dolgot, hogy a kaphák hajlamosak szívbetegségekre. A, a, a legtöbb ilyen szívkoszorú érszívbetegség kapha jellegű. Uh, amely tükrözi ugye a túlsúlyt, a hús felhalmozódását, és ezt a testpedés, vagy stagnálást, ami a szövetekben és uh -huh. a szervekben előfordul. Azért, mert ez a sok zsiradék ugye ottan lerakódik. A, a hindú és a tibeti, ugye a amikor azt mondom, hogy a tibetiek az indiaiaktól a hinduktól vették át, az ajüldák, és ők is nagy eredményeket értek el ezáltal, ahonnan aztán terjed tovább a Kína, meg erre felé. És a hindu és a tibeti jövőre szerint ugye a szív, és nem az agy, a tudat székhelye, hogy az emberi tudatnak a székhelye. Azért, mert itt a szívben lakik az Atmán, ugye ami az igazi önvalónk, és ez az isteni felsőbbrendű erő és a valóság székhelye. Ugye? Az agy az olyan, mint egy ilyen kiszolgáló, nem mint a mint a, mint a, mondjuk a, hard disk a komputerbe vagy a, valami ilyesmi. Hát olyasmi. Mm -hmm. Pontosan. Bonyolultabb. Bonyolultabb de, bonyolultabb, de igen, igen, ez uh -huh. pontosan uh -huh. olyasmi. A, ugyanez a gondolat vezélő ugye a nagy indiai szentírásokat és az upanisádokat azt mondják, hogy ahogyan a szívemben érzünk, az a mértéke annak, hogy mikik vagyunk. Ugye ezt tanítják az upaniságok is. Amit a fejünkben gondolunk, az gyakran nem több, mint felületes benyomásoknak a tömkelege. Ugye, ami, uh, amelyek pillanatilag úgy áthaladnak, ugye, a, a, a, a mi tudatunkban. Ezért uh, hát. Uh, a szívbetegségek azok ugye igazából, amik tükrözik, azokat a, a méreható kérdéseit, vagy témáit ugye a mi tartozásunknak, azonosságunknak, érzéseinknek és tudatosságainknak. Uh -huh. Ugye, mert a, miért? Azért, mert a, a mi társadalmon kizárólag ugye a terjesítményre koncentrál a technológiai vívmányokra, az előrehaladás, gazdasági növekedés, stb. És a szívnek a fontossága nem... az uh -huh. Mi nem gondolunk igazán a szívre. A, ha gondolunk rá, akkor a szív az valami olyasmi, ami egy szerv, ami a, a vért pumpálja, ugye, és kész. Uh -huh. És ennyi az egész. Uh, és természetesen uh, ez uh, visszahat. És ezért a szívbetegségek azok, amik a leggyakrabban előforduló betegségek itt Magyarországon, Amerikában és lassan világszerte. Uh -huh. Nem Indiába. Indiába elenyésző a szívbetegségek száma. A, a, a lakosság ar, szóval arányában nézve. Arányában nézve. Akkor ugye a szívbetegségek gyógyítására, a leg, mit? hogyan lehet ezeket gyógyítani, vagy hogyan lehet ezt a szívbetegségeken segíteni? Hát a legfontosabb az, hogy ismét kapcsolatot ter teremtsünk természetesen a szívünkkel, és az abban létező önvalónkkal. És mi jó? A joga aszán az ugye a pranajáma. A pranajáma, hát a múltkorra említettünk egy joga gyakorlatot a múltkori leckében, és akkor abban említettük, hogy, hogy amikor ugye, így a koncentrálunk, így a Homlok a homlok közepére kell közepére koncentrálunk. Akkor őkzíteni. ugye észreveszünk egy idő múlva, hogy a lélegzésünk egy, egyformán halad mind a két orlokon át. Ez a pranajám végül is, ez az egyik legfontosabb, nagyon sok pranajám gyakorlat van, de ez egyik legfontosabb gyakorlat az, hogy mind a két orlokon át egyformán lélegezzünk. Miért? Mert hogyha az egyik orlokon át, nem annyira lé tudunk lélegezni, mint a másikon, akkor az azt jelenti, hogy, hogy végül is. Szóval úgy, úgy elferdül a testünk. Tehát egy ilyen egyensúlytalanság. Egyensúly, az egyensúly. Uh -huh. Megból még elferdül a testünk. Az azt jelenti, hogy az a vál, az mindjárt lejjebb uh -huh. kerül, mint a másik. Uh -huh. Az azt is jelenti, hogy a csigolyák elmozdulnak idővel, uh -huh. hogyha ez állandóan történik. Az azt is jelenti, hogy a gerinc elferdülhet. Uh -huh. Például érdemes megfigyelni, mert mert azt hinne az ember, hogy nekem a oka van, hogy az egyik orlukunkon megy a levegő, a másikon nem, hogy nekem ilyen az orrom, vagy olyan. De néha hangulat megváltozik, és kidugul az ember orra. Megszokás, és, Meg, megszok pontosan. És néha megváltozik az iránya. Igen, igen, igen, pontosan. És nem, ez nem igazán attól függ. Valahogy ez, ez az, az orr reagál arra a belső hozzáállás Természetesen, mm. és egy és, és, és, gyakorlattal ugye ezt, ezt... És visszafelé is ez működik. És visszafelé Hat. is ez működik, mm -hmm. pontosan. A joga aszánák, ugye ezek nagyon fontos. A meditáció természetesen, amely csillapítja az elménket, és ezt a ragyaszt. Szenvedély. Igen, El, energiát igen. ugye átalakítja a szatva energiával, ugye, ami, ami, ami jóság. Igen, pontos Tisztaság, jóság. Igen, igen, igen. De nagyon fontos, és talán a legfontosabb az, hogy meg kell változtatni a viselkedésünket. Ez, ez majdnem, majdnem minden betegségnél igaz, de itten nagyon igaz. Ugye fel kell adni az agressziót, és a dős és mérges kirohanásokat, és azt, hogy a mi akaratunkat minden áron érvényesítjük, és valakire rák, másokra rákényszerítjük, ugye, mert ez néha ez soha, ez általában nem megy, és ez visszahat. Ugye ezt a viselkedést megváltoztatni nagyon-nagyon nehéz, de, mint mondom, a meditáció és a joga gyakorlatok határozottan ezt elősegítik milyen gyógynövények alkalmasak. Én nem fogok a nagyon sok orvosságban szívbetegségre. vannak jobbak, vannak, amik határozottan ártalmasak, és mégis szedik őket az emberek. De csak egy pár dolgot említek meg, amit az ajurvédában használnak. Az ajurvédában a legelterjedtebb gyógynövény, amit úgy hívnak, hogy Arjuna. Arjuna, ennek a latin neve az, hogy Terminália Arjuna. Nem tudom, hogy kapható-e itt Magyarországon, azt hiszem, hogy Németországban már igen. És ezt, ezt, ez a leghatásosabb ajurvedikus gyógynövény, amit nagy mértékben mind, alkalmaznak Indiába. Ez nagyon erősíti a szívet, tisztítja a vért, és stimulálja a vérkeringést. A, Utána kell nézni, hogy hogyan lehet ezt behozni Magyarországon, hogy meg lehet kapni. Gondolom, hogy vannak pirulák, amik ebből készülnek Indiába, uh -huh. és talán ezeket meg lehet szerezni. Egy jó sziverősítő, mindhárom dosa számára a sáfrány. A sáfrány, de nem csak mint fűszer lehet alkalmazni, hanem például egy tájoldatba meg lehet inni. Ugye ez a drága sáfrány, ez a sáfrány el, bibe, ugye? Az igen, a, igen, Nem a sáfrány szeklice, mint magyar sáfránynak. Hát ne. a magyar sáfrány se rossz, az is rossz. Abban az is jó, hatályk, természetesen igen? abban is van, de az uh -huh. inkább mondjuk, mint fűszer. De természetesen uh -huh. a, a keletről a behozott sáfrány az, az uh -huh. igazán amelyik jó. És ezt te mondjuk vagy egy kis meleg vízbe egy pár grammot uh -huh. ugye összekeverni és meginni többször. Uh -huh. Egy nap, ez nagyon jó. Uh, ez különböző női betegségekre is nagyon jó. Akkor itt kínai boltokban lehet kapni olyasmit, ami úgy hívnak, hogy Dan Shen. Két szó. Dan, Dan, Shen. Ez a Dan Shen, ez egy zsája. Végül is egy zsája fajta. Kínai zsája. Ezt uh, már itt a kínai boltokban meg lehet kapni. Ez is nagyon jó erősíti a szivizmokat. Nagyon jó a szivizmoknak. Akkor a galagonya. Nagyon sok a galagonya, mint teába, nagyon jó, mint a, a, a galagonyának a bogyói. Nagyon szóval lehet, azokat meg lehet enni, és azok mm -hmm. nagyon jók. Vagy pedig az abból készült uh, jam, vagy nem mm -hmm. tudom én, valami ilyesmi, nagyon-nagyon jó. Uh, én ismertem egy nagyon idős férfit, aki még a donkanyart is meglátta, megjárta, aki a, a 80 80-as éveiben olyan erős volt a szíve is, mert állandóan galagonya teát ivott, és galagonyabogyókat evett. Hm. És noha ő ha még egy másik dolog volt, amit ő úgy szintén evett, az pedig a fokhagyma volt. Meg tudott tenni egy egész felfogt hagymát, és utána megjött egy pohártáját és ez uh -huh. neki, ez, neki ez meg volt az ebéd. <gül> De, <gül> <gül> a, akkor ugye van a mirha, a mirra, ugye ez, ez is nagyon jó, ez is segíti a szivizmokat. Szóval a kapha embereknek nagyon kell vigyázni a szívbetegségekre, mert ezek nagyon gyakran előfordulnak. Uh -huh. Köszönjük szépen. Igen. Ez volt az Airovédikus figyelő, és Szabó Péter e, számolt be most a kapáról, aki évtizedekig a Himalaya Institutban és más amerikai intézetekben foglalkozott a táplálkozástudományal, és két hét múlva ismét egy másik alkattal fogjuk folytatni.